det är det fasta. Det är nu vi utgår. Okej. Det Uh, alla vet att uh, Rostbristålmarknaden är även uh, Största marknaden Har vi i Asien Och uh, Man har ökat kapacitet Så kraftigt att uh, Efterfrågan Räcker inte och, uh, Som direkt på en förkudär På fris Och uh, lösamheten. Äh, vi har idag kommit ut med resultatet för 2013. Jag får inte i de siffrorna ni kan titta på säkert själva. Men äh, där ser man att äh, det här dåliga situationen för Autopup och, och Det har varit så här för de närmaste fyra år och äh, för att överleva den här situationen vi måste göra allt möjligt för att äh, vän och platspartiet och äh, därför har vi kommit med beslutet att eller inte beslutet men jag är, äh, bestämt att äh, starta förhandlingarna för honom. hårt och motiverat men jag har inte nått nivån och nu i den här perspäriska situationen för hela koncernen är vi kunna göra det här åtgärddet vi har också nu att vi, vi köpte aktiviteten i Tyskland vi har också undersökt möjlighet om det finns kynäsier äh, äh, med de enheter i Tystland men äh, tyvärr de är inte så märkvärdiga om som det sjuklar. har man gjort ett beslut att fortsätta med ett äh, Sverige kommer att ha en viktig roll, och har haft en viktig roll på äh, Sveriges äh, utdrag är att äh, Satsa sorts specialstorg och äh, att spela en viktig roll i framtiden för Nej, det är ju otroligt tragiskt för oss här i, i, i långsiktet och, och kloster. Och vi har ju, som Järn har kämpat de här tre åren har gjort allt vi kan för att ja, vända det här till lönsamhet, men det är så löser det inte riktigt. Det har ju en utredning som återkomst och har gjort som säger att stångsrittaren är en välfattig del i de återkomst kvar. Varför man inte tagit hälsa till den? Man har gjort den. Återgången det står inte exakt vad du säger. Den är inte ökentlig, men kanske är ökentlig blir en del av en del Men stämmer inte det att, att det var ganska positivt på situationen? Utvecklingen från, från situationen tre år sedan har ah, stigit klart bättre men fortfarande en inårs. Det finns en stor Tyskland med Dunderbygg som gör det samma sak de är se mindre och och till en mycket bra varför behöver man behålla det? Ja, då äh, en liten Little Precision äh, Kloster äh, var, och Gloucester mitt i mellan och Unsworth Workwear. Så de är inte något process. En De har en Specialhema hemmamarknad där. Det är Det skulle förstås när vi stänger de produkter som fantvittas. kommer här för att se vilken det blir för helten normalt det finns äh, många som tror att äh, eftersom det på stor del staten att finska regeringen har varit med när det står för vilka som ska lägga ner vilka som får vara kvar ja, Det stämmer inte det är. det är ledningen som har presenterat förslaget till styrelsen, styrelsen. Det, det är inte det, det är inte så att man är rädd för att jag ner något i Tyskland det är alltså att det är mer i Sverige då måste vi ingenting att göra med de stora frågor i Tyskland har varit eh, när man diskuterar om stålverksida stålproduktion jag har stängt eh, med Storverket i pres alltså när det kommer att stänga och det är den här diskussionen mellan Finland och Tyskland mellan Fjellands och Tyskland det det var en diskussion mellan finland och, och tyst men du det, det, det är en diskussion mellan finland och tyst och tyst som sa att vi har beslutat för förhandlingar och att gå in i förhandlingar det är inte beslutat för att vi kan inte göra sådant beslut men vad har ni beslutat på? jag har beslutat att starta en förhandling för att stämma skorsten ni, ni vill och måste Miten mä oon se Te no sen. Nämä on haena, kivit vaan det borde inte ha gått mycket bättre under de här tre åren. Hur nära har det varit att nå den? Äh, jag vet inte att Men det är, det är klart på hur det är fortfarande att det är mycket bättre idag än de här tre år sedan. Hade ni kunnat nå målet om det här får fortsätta? Äh, inte äh, inom överskådigt får Ja, jag blir kvar i alla fall. är att vi Ja. Men ja, det skulle hända något under det året det som Jag vill inte spekulera det. skit om den i sopor. Det kan vara en annan stöp och så kommer jag att finnas ut som ett par intervjuer.